رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو اِنَّ اُمَّتی بیشَ قَوْمَت زَمَائِو دَعَوْنَ رَابَ لِلِبَشِ فَرَضْدِ قِیامَت بَانِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ یعنی خاوندان بد غُرّی یعنی دا تندی بے سپین وی تور استے یا سور استے و تندی سپین نا د دا تندیس پین والد وی محجلین او لاسخ پی بی پڑکی من آثاری لزو د وجه دا خدا او دسنا من آثار الوزو که وزوشن داد او دسخ او بطی مرادی آمین آثاری لزو دا وجه دا خدا او دسنا ایت که مسلمانان ناری نه دنانا چپا او دس که مخلاص ویندی نو پرست ده کیامت بدا پڑکی گو ایدا بدا بلچانی او قوین نو ده امت خصوصیت بی ده دی امت سو بی ده دی امت خصوصیت بی ویفا من استطاع منکو من یتوی لغررته سوک چر و سو طاقت لری داشوک دکی دی سپینوال اخ پلفل یفال نودی کی متفقون علیه ایپر اوور مخبس پینوی دا دی حدیث دا ایسی دا مانا خوزان پیپوه کئی که یو سڑی ویچی سپینوالی دی روم دا دا سنگلی نا دیلاش لگ دیپلو وینزی او مخد لگ زیادو وینزی اخپد لگ برو وینزی خود دی که دا علماء اختلاف ده چه دا فمن استطواء منکو من یوتیل غررته فلیفعل دا مرفوع حدیث او د نبی علی السلام قول لی و دا ابو حریر رضی اللہ نو قول لی اپنی مخیالو رسیم نو ای جمہور محدیسین پدیری چه دا مرفو حدیث نمی دارا ابو حریر رضی اللہ عنہ قول لے و دا حدیث دلسو صحابہ اکرامونا نقل لے نو حاسد ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی وئی چه دا جملہ پیو روایت کی منشتہ دلسو صحابہ اکرامونا نقل لے او د ابو هریر رضی الله عنه چې چا دا روایت نقل کړي نو اگر او یانو ذکر کړي بغیر د دی چی دا <تصفح> دا چی دا. راوی نه چې دا غنوم نعیم دی نو دا دې ته مدرش مدرج لکه تاسو له مخصوصه حدیث کې تیرو چې مدرش کلام سره وي و یا راوی خپل قول په حدیث کې وردن ته دیو چې نو دا مرفو حدیث نه دی دا لا ادا د حضرت ابو هریر رضی الله نو خپل اجتهاد وې کدا سیو مسلې اجتهادینو پاغه بازار لا عمل کې بل چاله باندې ابو هرره رضی الله عنه ذکر راغلی وې یو ځله یو د سکولونو شاګردانو نبره چت لوخته د ترخه پورې لاس وی زو شاګردور لوي ته کوم یو کته ترخه پورې لاس وی هغه ورته ختم را لګوري دا خبره بد وګنه وې کدا سیو انفرادي قول باندې سو عمل کې ځان لګي روز بچالره نه چې تر, تر خلاص وی یا تر کی تو خو وینځل دي ته ورته دا خبره په مرفو حدیث کې ثابت نه ده هر چې دا قول له چې فهم نستطاعه بچا شي وسو طاقت بي منكم ان يتيل غره فليفعل نظام مدرج کلام دي دراوي مرفو حدیث نه ل علیه وعنه